Gävle, i början av augusti 2020. I staden pågår en konflikt mellan två gäng, de blåa och de röda. Under sommaren har en video publicerats på Snapchat där ledaren för den blå sidan sitter i en soffa med en tidning uppslagen på soffbordet. Här har vi inte dig. Här är din. På den ligger en pistol och i handen har han ett magasin och han trycker in kula efter kula. Fucking bitches motherfucking Gucci gang hela vägen. Det har skett flera skjutningar och våldsbrott mellan grupperingarna i staden under sommaren. Men ännu har ingen dött. Polisen har utlyst rött läge. De befarar att det ska ske fler död och att boende i området riskerar att komma till skada. Och Den 50 augusti ska polisen få ett nytt larm om en skjutning mitt i ett bostadsområde. Du lyssnar på Petri Krim. Idag om gängvåldet i Gävle och kärleksrelationen mellan en gängledare och hans advokat. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Ja, just nu pågår en rättegång och den grundar sig i en konflikt mellan två grupperingar i Gävle. Och det är en stad i Mellansverige som du vill ha lite extra varma känslor för, Eva-Lisa. Jag jobbade där för ungefär 15 år sedan. Jag jobbade på båda lokaltidningarna som finns där. Men inte med Krim just då i alla fall. Nej. Hur var Gävle då som stad? Ja men det är rätt mysigt, det är mm. nära till rätt mycket, finns hyggligt med restauranger in i centrala stan. Sen fanns det en del områden där man hade lite problem med social utsatthet och det är ett av dem som vi ska prata om idag. Bland annat Nordost som ligger egentligen ganska mitt inne i centrala stan men ändå är lite för sig själv skulle man kunna säga, även om det har skett en upprustning de senaste åren. Ja, för polis och åklagare, de pratar ju om en helt ny typ av konflikt i Jävle. Ja, för under förra året då sköts det och misshandlades en hel del mellan vad polisen misstänker då är två olika grupperingar som har legat i konflikt med varandra helt enkelt. Det är ingen som har dött eh, i det här men det är flera personer som har kommit till skada och dessutom finns det en del –intressanta ingredienser mm. i det här fallet– då –som just nu avhandlas uppe i Gävle tingsrätt. Och en av dem det är ju att de här två grupperingarna i Gävle– de –ska ha tagit hjälp av två nätverk i Stockholm. Och den ena gruppen det är Chottas, och De har vi pratat om ganska mycket tidigare. Och de kommer ju från Järva i norra Stockholm. Och Då har den andra Gävle grupperingen haft hjälp av personer– –som har stark anknytning till en annan grupp från Järva– –som heter Husby Hygienor– och Husbys de har ju i sin tur en konflikt med Tjotta. man kan nästan säga att den här konflikten från Järva har liksom fortsatt uppe i Gävle. Det är ju grupper med rätt starkt våldskapital. Och även de här grupperna uppe i Gävle har ju definitivt haft tillgång till skjutvapen, vad det verkar. En annan... Väldigt speciell mm. detalj i det här, det är ju också att en försvarsadvokat har lämnat sitt uppdrag. Hon har haft en kärleksrelation med en av de misstänkta och blev dessutom själv misstänkt för medhjälp till grovt vapenbrott i början av utredningen. Ja, vi kommer ta upp alla de här delarna och totalt handlar ju det här fallet i Gävle om flera skjutningar och även planerade mordförsök. Men att förstå liksom hur den här våldsspiralen kunde ta spinn i jävla av alla städer så måste vi backa tillbaka lite grann. För det som händer sommaren 2020 är att det har blossat upp en konflikt mellan två grupperingar i Jävle. Det är flera personer som är uppvuxna egentligen i samma område och känner varandra sedan de har varit små. De är i 25-30 upp till års ålder idag och flera av dem är som man brukar kalla det kända av polisen för lite olika brott. Och en av dem det är en kille som vi har valt att kalla Bashir. Det mm. är inte vad han heter egentligen. Han ska enligt polisen ha varit drivande i den här konflikten och en av dem som åter. Det misstänkt för bland annat försök till mord och grovt vapenbrott. Och bakgrunden till att de har börjat bråka med varandra- det handlar ju om konkurrens på narkotikamarknaden i Gävle- mellan de här grupperingarna. Då. Och polisen har ju valt att kalla dem för den röda och den blåa gruppen. Och Bashir, som vi kanske kommer fokusera extra mycket på- han är ju ledare för den blå gruppen. Och det är när det uppstår en skuld under våren 2020- som det börjar bli väldigt våldsamt helt enkelt- det som vi tror och anser att det börjar, det är att en skuld som, som vi kallar blå sida har till röd sida. Det här är Thomas Persson. Han är polisinspektör vid Gävle polisen och har jobbat med utredningen. Och De har ju varit kompis av tidigare men just nu har de en skuld till de här. Och det, de försöker samla pengar och allting till det och ge tillbaka med pengar till röd sida. Och sen så på något sätt vet vi inte varför men en i blå sida blir misshandlad. Utav, som vi tror, röd sida. Och det är den 29 juni uppe på Willys i Älv. Och det handlar inte om särskilt mycket Nej. pengar som ska ha utlöst den här konflikten. Någonstans mellan 6 000 och upp till 20. Men det är lite osäkert riktigt mycket Men vi tror runt 6 ursprungsskulder kan jag tänka på att det är någonstans där. Efter misshandeln på Willys så går det drygt en timme och sen får polisen larma om en skottlossning på Öster. Det är ett bostadsområde nära järnvägstationen i Gävle. Och polisen är där efter bara någon minut. Rön sida finns då på platsen med ett antal folk och de här två bilarna som vi tror har varit på Willys också. Och det var en skottlossning, vi hittar på en massa patroner, tomhylsor där på platsen i alla fall och det finns väl vittnen som berättat att det har varit skottlåst. och har hört massa skott hit och dit Vi har gjort ett mycket avsnitt om kriminella nätverk. Och vi har ju rapporterat om att man använder väldigt avancerad teknik för att kommunicera med varandra och sådär. Och den blå gruppen, de är ju kanske inte riktigt lika proffsiga i alla delar av sitt agerande som andra grupper vi har pratat om. Men de åtminstone förstått att man inte ska prata med polisen. För det är ingen som vill snacka, varken brottsoffer eller misstänkta. Och även om polisen griper personer efter den här skottlossningen på Öster så släpps de ut. Men några dagar senare då grips en man från blå sida med skjutvapen. Han blir faktiskt häktad och senare dömd för det. Dagen efter 2 juli så har vi en knivskärning i stan. är en kille från blå sida byggt knivskuren av troligtvis folk från röd sida. Och i slutet av juli då får polisen en anmälan om att någon har sett hur personer hanterar ett skjutvapen inne på en pizzeria i ett bostadsområde i Gävle. På övervakningsfilmen ska man senare se att det är Bashir och några andra från blå sida som gömmer ett pistolliknande föremål i en blomkruka och sen plockar de upp det igen. Här har vi inte till dig. Här är din. I startgärnan så hörde vi ju delar ifrån en mobilfilm som hade skickats på Snapchat och det är ju Bashir. Vi har alla horringar som är med dem. En av de där sitter och laddar i patroner i en pistol. Och vem är det som ser att den inte funkar? När han sitter och laddar med patronerna så uppgär en namn och det är en namn på folk på röd sida. När han sätter i en patron åt gången upp uppger namn på röd sida. Fucking bitches, motherfucker, gucci gang hela vägen. Det finns även två filmer där han ute och skjuter i skogen. med Som vi tror har samma pistol. Thomas Persson vid jävla polisen igen. Och det här... Eskalerande våldet som skett mellan rött och blått nätverk det får ju polisen att slå larm. Så i början av augusti då gör jävla polisen bedömningen att det är rött läge mellan de här två grupperingarna. Det innebär att det kan ske nya våldsbrott i närtid mm. och det kan ju både handla om vad ska man säga, vanligt våld men också skjutningar såklart. Och att det kan drabba tredje person, det vill säga helt vanligt folk som inte har någonting med konflikten att göra.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 Så på grund av det här röda läget så börjar man spana mot Bashir och en annan person i den blå gruppen. Och man börjar lyssna av deras telefoner. Och polisen tror att de här två personerna ska sedan kunna leda dem till vapenjömmena. Men trots den här spaningen och att de har polisen efter sig så blir ju en kille från blå sidan misshandlad den 5 augusti. Och hemden mot röd sida kommer samma dygn. Och sen då på kvällen, strax för 12... Så är blå sida in på nordost som heter området och skjuter emot röd sida vid två tillfällen inne där på området. Den som ringer inom skjutningen berättar att en man har blivit neddragen på marken och tror att den personen har blivit skjuten och tre personer ska ha sprungit från platsen. Det har också avlossats flera skott men det är faktiskt ingen person som träffas av dem. Och det här det sker på nordost i Gävle, ett bostadsområde med loftgångshus i centrala delen av stan som är några fotbollsplaner stort. Och eventuellt kan det vara så att röd sida skjuter tillbaka också men det vet vi inte så mycket om. Det är ju misstänkt. Ingen träffas ju vid den här skjutningen men det leder ju till ett åtal om mordförsök där Bashir och ytterligare en kille från blå sidan blir misstänkta. Men det här åtalet kommer ju först långt senare. För det fortsätter skjutas och hända saker mellan de här blå och röda grupperingarna i jävla i ytterligare en dryg månad. Ja, polisen brukar inte vara bortskämd direkt när att folk snackar helt öppet på vanliga telefoner. Det finns ju som vi har nämnt ganska många alternativ för att prata helt krypterat. Alltså, du behöver ju inte köpa en enkrolur eller Sky. Vi har pratat om den här typen av väldigt spännande specialiserade, krypterade telefonerna. Du kan ju bara hålla kontakt på Messenger eller Wicker och det gör det direkt väldigt mycket svårare för polisen att avlyssna dig. Men den blå grupperingen de pratar ju rätt mycket i telefon med varandra. Och polisen lyssnar ju på det här från början av augusti. Och det tar ju inte slut det här efter den femte. För bara några dagar efter den här skjutningen på Nordost- då blir Bashir själv skjuten med fem skott. Men han överlever ju det. Och Bashir han tror jag att det är en kille från den här järvagrupperingen 28 som vi har pratat om som är med vid skjutningen. Det är en man i 25-årsåldern års som tidigare dömts för bland annat grovt vapenbrott. Det sker ju ytterligare en skjutning där Bashir faktiskt blir träffad några veckor senare i slutet av augusti men då tar skottet i skyddsvästen. Och när vi har pratat med åklagare och polis om de här grupperna, den blå och den röda, då har man fått intrycket av att den röda den är lite mer etablerad, har funnits i, i sin form lite längre. De har ganska många yngre medlemmar som är knutna till gruppen. Den blå sidan är kanske lite mer av en nykomling. De är inte lika många heller i gruppen. De har också en del personer som sitter inne som knyts till gruppen. Men de har ju en väldigt offensiv taktik. Som vi hörde i den här videon så vill ju Bashir liksom gå mot allt och alla mer eller mindre. Ingen ska komma undan honom. Och att gå mot allt och alla det handlar ju om att skada eller döda folk på röd sida. Men också, som sagt, han är beredd att gå emot shottas. I den här telefonavlysningen som polisen tagit del av så pratas det om att man inte vill ha shottas i jävle och att Bashir vill se blod. Och det här är det sticker ju verkligen ut med anledning att mycket har sagts över telefonen. Det här är Rolf Koroll, även han polisinspektör och kollega med Thomas Persson som vi hörde tidigare. Båda har jobbat med utredningen och Rolf var en av dem som i början lyssnade på de här telefonsamtalen för att se vad det kunde ge. Självklart inte helt i text, men det gick ändå inte att missuppfatta vad de sa. Och det har ju varit en gett oss en bra bild om ärendet. Det pratas öppet om händelser och även vilka personer som hör till vilka grupperingar på ett sätt som förvånar polisen. Det handlar ju kanske ibland om smeknamn, men de är väldigt lätt att koppla till personer. Och i det här fallet så är även det grova våldet stuckit ut. Inte att det har skjutits, utan snarare var och vid vilka mm. tidpunkter. Som skjutningen den 8 augusti då Bashir blir skadad. Det är ju så... Illa. Alltså det är en skjutning vid 20-tiden, en solig sommarkväll, barnfamiljer ute. Alltså det är rörelse och det känns som att det är en okontrollerad skjutning helt enkelt. Och utifrån det så, alltså, så kändes det som att vi måste få stoppa det här. Men även åklagare Fredrik Normark, han säger ju att det här är ju ett nytt fenomen i jävlar. Så Såvitt jag uppfattar. Fattat det här och, och i, i samtal med polis och, och kollegor så är det ju eh, tyvärr ett fenomen som vi kanske inte har sett tidigare och framförallt inte i någon större omfattning här i Gävle utan det här var ju en konflikt som, som vi upplevde som blossade upp och, och, och som vi upplevde som, som väldigt allvarlig och, och givetvis är de här händelserna alltså ovanliga. Så Sommaren 2020. Hur är situationen i jävla? Det är ju flera personer som har blivit misshandlade. Det har skjutits. Det är personer som har kommit till skada vid de här skjutningarna även om ingen har dött. Det finns också fordon som polisen har tagit i beslag där man märker att det har gått in kulor. Och allt det här då på grund av en skuld på några tusen lappar. Det är i alla fall vad polisen tror. Sen ska man ju säga också när det sker den här typen av skjutningar i offentlig miljö mitt i ett bostadsområde vid åtta tiden på kvällen. Självklart så påverkar ju det människor som bor där. Mm. Personligen skulle man ju bli lite orolig för att kanske gå ut vissa tider på dygnet. Och det pågår ju då en avlyssning mot den blå grupperingen efter skjutningen den femte. Och då hör man ju att det börjar bli ännu mer upptrissat. Bashir har ju pratat om att han vill se blod och den blå grupperingen får reda på att mannen från Tjottas som man såg i Gävle, alltså den här mannen som Bashir tror var med när han blev skjuten, han ska fira en förlovning i bålänge, och då bestämmer man ju sig för att åka dit. Bashir han har varit i kontakt med husbysigenor som vi nämnde var fiender till 28. Han får hjälp av dem och totalt blir det tre personer. En från den blå grupperingen och två unga killar i tonåren som har starka kopplingar till husbysigenor de åker till länge och de har skyddsvästar på sig och de har automatvapen med sig. Däremot så har man ju kanske inte lyckats fullt ut i sin research man, för man vet inte riktigt vart den här festen är. Den här festen den hålls ju då på en restaurang i ett område där det går att liksom stänga grindarna. Det verkar faktiskt vara en del hemlighetsmakeri kring den här förlovningsfesten. Dessutom är det en rätt stor artist på plats enligt polisen, tydligt kopplat till Sjottas. Han uppträder och det är Yassin som mm. vi har pratat om i tidigare program. Så den här sen blir de ju gripna under natten. De kör ju en stulen bil och blir uppmärksammade av Uppsala polisen. Det blir en rätt våldsam biljakt, det går jäkla snabbt. De kraschar bilen men blir inte så skadade utan kan gripas av polisen helt enkelt. Längs med flyktvägen så hittar polisen också en väska där det både finns vapen, en automatkarbin och narkotika. Och nu börjar polisen plocka medlem efter medlem i blå grupperingen. För bara en vecka efter det här så blir ju Bashir gripen i Gävle. Till en början misstänkt för grovt vapenbrott för att han har glömt en pistol i en taxi. Men det finns ju lite mer på honom. Han är också misstänkt för det här mordförsöket på Nordost i Gävle i början av augusti när det sköts men ingen kom till skada. Han är misstänkt för stämpling till mord. Angående den här Borlänge-händelsen handlar alltså om att han ska ha varit med och planerat och förmå andra att utföra ett mordförsök. Och dessutom två grova vapenbrott. Ytterligare fem personer har ju åtalats i hela den här harvan misstänkta för delaktighet. Antingen i skjutningen i Gävle eller det som var planerat att ske i Borlänge. Jo, bevisningen består ju till stor del av just den här avlyssningen som vi har pratat om. Av den blå grupperingens telefoner. Och bilder och filmer som man har hittat när man har då tömt deras telefoner. För de har ju tagit video på varandra där de har testskjutit vapen i skogen. och så, där. så det finns ju ganska mycket material. De åtalade det här, de förnekar ju det allra mesta som läggs dem till last. Och man vill heller inte kännas vid att man tillhör något kriminellt nätverk. Varken i Gävle eller i Stockholmsområdet. Och som vi nämnde i början, det här fallet är ju speciellt eftersom en av försvarsadvokaterna, den som till en början då försvarar Bashir- hon lämnar sitt uppdrag efter ett telefonsamtal från åklagaren- Rolf Karol, polis i Gävle, igen. Det var väl lite lösa rykten som gick inledningsvis- men togs det några telefoner i beslag under sommaren här- och utifrån de telefonöppningarna, tumningarna- så Kom nu fram uppgifter som bedöms, som var graverande, att det fanns ett förhållande mellan dem. Det här fallet rör ju framförallt grov våldsbrottslighet. Där har det varit risk för att människor skulle förlora livet. Men det finns ju också den här kärlekshistorien som kommer att bli rätt problematisk för Bashirs advokat. Ja, vi har ju pratat om Bashir då som är den utpekande ledaren för den blå sidan i den här konflikten i Gävle. Han försvarades i början av den här utredningen av en kvinnlig advokat och vi har valt att kalla henne för Sara. Och det här är inte första gången som Sara representerar Bashir. Sommaren 2019 försvarade honom för grov stöld. Då frias han Sen hösten 2019 då döms han för försök till grovt olagat tvång i hovrätten och då får han skyddstillsyn. Men hon har ju inte bara varit försvarsadvokat. Hon var ju också målsägande biträde för Bashir efter den här skjutningen 8 augusti 2020. Och det är här som deras relation på något sätt börjar nystas upp lite grann. Han är på sjukhuset, han har träffats med fem skott. Sara är också där. Hon presenterar sig för läkaren som hans ombud. Men den här läkaren han reagerar på att så uppträdde inte hon. Han tycker att hon uppträdde som en väldigt upprörd anhörig. Och det säger ju han till polisen. De här uppgifterna hörs ju Sara om senare av polisen. Och i de första förhören vill inte hon prata särskilt mycket om det som har hänt och hänvisar till att hon har en klientsekretess. Men sen så berättar ju hon också om att hon och Bashir inledde en relation under våren 2020. Och vem är Sara? Jag upplever henne. Som yrkesmänniska, som ambitiös, noggrann. Det här är Saras advokat, Thomas Martinsson. Sett utifrån henne så tror jag hon har upplevt att den här personen skulle kunna gå att, att förändra på det sättet. Att förmå honom att leva ett, ett, ett, ett, ett normalt liv. må hända kanske för några föräldrar lite naivt men... Jag tror att hon har haft den ambitionen. Och vi har varit i kontakt med Sara också. Hon berättar att det här har ju såklart varit jättejobbigt och hon vill inte uttala sig. Och anledningen till det, det är ju hennes tystnadsplikt och det säger hon ju också i förhören. Hon har ju en livslång tystnadsplikt, säger hon, till sin klient då, Bashir och kan därför inte prata någonting om deras relation. Men hon blir ju också brottsmisstänkt med hjälp till grovt vapenbrott. Det ska handla om att hon skjutsat Bashir när han har hämtat ett vapen då. Men de här misstankarna de blir avskrivna rätt fort. Det är ingenting man går vidare med. Jag har varit i kontakt med en av poliserna som hörde henne under utredningen. Mm. När jag pratade med honom i telefon så kändes det som en rätt så här, mild, lugn polis. En samlad person. Men när man läser förhören, vi har ju bara sett dem i skriftlig form- mm. Då är det ju ett rätt högt tonläge. Man pressar henne rätt hårt att hon ska berätta om relationen och saker som händer under sommaren och hösten 2020 och vad hon egentligen vet om vad Bashir gör. Men då trycker hon ju väldigt mycket på det här med tystnadsplikten och det är ju ett effektivt försvar. Om du säger att du har tystnadsplikt, då har du ju också tystnadsplikt om varför du har tystnadsplikt och det blir ju en loop som bara går på på på. Så kan det ju vara med den här tystnadsplikten. Men det kan ju också vara ett relativt enkelt sätt att hävda att man inte kan säga någonting om något och Den här relationen då, den pågår från våren 2020 fram då till, till hösten. Och under de månaderna då är ju konflikten som värst. Och hon hjälper ju Bashir med en massa saker. Fixar en mobiltelefon till honom, hjälper honom att boka taxis och hotellrum. Det framgår ju också när man ser på avlyssningen att hon är rätt orolig för honom och vill att han ska ha skyddsväst på sig. Så det är ju inte som att hon är helt ovetande om att det finns en hotbild mot honom. Nej, och deras relation blir ju väldigt intensiv väldigt snabbt. Vi kan ju se förundersökningen hon åker runt halva Sverige för att hjälpa honom efter att han har blivit attackerad till exempel. Jag är ganska luttrad. Men när man tittar på det här... Thomas Martinsson igen, Saras advokat. ...som kanske framstår som märkligt. Eh, att en advokat kan ha en relation med en person som ser kommer att hamna i eh, lagför. Hon hamnar helt enkelt i en eh, situation- som hon inte har kunnat styra riktigt. Och sen påverkar ju den här relationen henne på flera sätt. För innan hon inledde den här relationen med Bashir- då hade hon ett stabilt familjeliv. Där eh, relationen med den här mannen påverkar ju hennes, hennes eget liv. Eh, inte bara i relationen utan det störs ju en annan relation- där det finns familj och barn inblandade. Enligt Sara och hennes advokat så har det ju funnits- ett typ av latent hot i den här situationen. Alltså- Sara har ju varit medveten om att Bashir har ett ganska stort våldskapital. Och så när man väl har inlett den där relationen, ja då kanske man känner att det finns ett slags tyst hot där. Och plus att de ser att han har ju haft en hållhake på henne. Eftersom hon är ju också medveten om att det här kanske inte riktigt är god sed att bli ihop med en klient. Polisen ställer ju en rak fråga till henne om hon har blivit hotad. Och där är ju hon lite luddig och mm. vill inte riktigt utveckla det. Och den här relationen, den är ju inte en del av åtalet. För det är inte brottsligt att vara ihop med en klient. Utan det som kan bli påföljden, det kommer ju bestämmas av advokatsamfundet. Men Sara och hennes advokat, de tycker ju att när man kollar på avlyssningen i det här fallet så blir det jättetydligt enligt dem att hon har ju blivit utsatt för någon typ av romansbedrägeri. Att den här personen har redan från start skulle jag vilja påstå utnyttjat den här relationen till Max. Poliserna vill ju inte prata så mycket om situationen med den här advokaten och det har enligt dem inte påverkat utredningen. Och hon lämnar ju också sitt uppdrag relativt snabbt efter att Bashir har blivit frihetsberövad. Rolf Korroll vi Polisen. Nej, det är min uppfattning att någon nå större inverkan har det inte haft. Mer än att man blir des på advokater. Jag menar att de sätter sin här situationen. Men det här har ju blivit ett ärende som har landat på advokatsamfundets bord. Jag träffade Mia Edvalin Sulander som är advokatsamfundets generalsekreterare. Hon kan ju inte uttala sig om enskilda fall som ska upp i advokatsamfundets disciplinnämnd. Det här är ju inte avgjort, men det går ju att prata generellt som just frågan kring om en advokat och kan ha en kärleksrelation med en klient. Det står ju inte våra vägledande regler- att en advokat får aldrig ha en relation med en klient. Så det, det står inte. Men man måste som advokat göra en bedömning av- att om jag har en relation med min klient- samtidigt som jag har ett uppdrag för den här klienten- påverkar det eh, mitt arbete på något sätt. Det vill säga kan jag genomföra det här uppdraget- helt oberoende och lojalt- utan att det får några negativa konsekvenser- för framförallt för klienten. Med Edvall Insulander, hon har ju själv jobbat som advokat och hon säger att hon har varit väldigt noga med att dra en gräns mellan sin professionella roll och sig själv som privatperson. Jag själv var alltid väldigt försiktig med att, att umgås med klienter. Jag kände att det kan eventuellt påverka hur jag sen utför mitt uppdrag, att jag har liksom lärt känna den här personen. Att det kan påverka någon riktning och det vill jag vara försiktig med så att jag var väldigt försiktig med det. Men det här är ju inte första gången i vår som advokater har hamnat i hetluften på grund av sådana här, här balansgångar mellan vad som är godset. I höstas när det var rättegång i Vårbergsmålet det här knarkmålet i södra Stockholm, då var det ju en advokat som smugglade kärleksbrev mellan en häktad kille och hans flickvän och i Vårbymålet som pågår just nu, där är det ju en advokat som är misstänkt för att ha berättat om polisutredningen för medlemmar i Vårbynätverket som varit på fri fot och sen är det ju ett ärende också som faktiskt ska prövas i högsta domstolen, det är ett fall i Göteborg där en advokat ska ha läckt saker ur en utredning också. Så fullt upp för advokatsamfundet alltså? Ja, och förra året kom det faktiskt in 545 anmälningar mot advokater. Och det är en ökning med 20 procent jämfört med 2019. Men jag tror att en av förklaringarna kan vara att det har det senaste året varit väldigt mycket uppmärksamhet och skriverier kring advokatetik. Det tror jag har lett till en ökad kunskap om att man kan anmäla. Mia Edvald-Insulander, hon är bekymrad- men påpekar att anmälningarna för 20 år sedan- var något fler än förra året. Och att de senaste 20 åren- så har det ju också blivit rätt många fler advokater. Men senaste året då, så har det ju varit de här uppmärksammade fallen- som vi nämnde. Och det handlar ju om att advokater misstänks- har fört vidare information från mål- där deras klienter så detektade. Det är ju liksom högst bekymmersamt- och måste tas på allra, allra största allvar- och det har ju alltid under alla år funnits advokater som bryter mot advokatsed. Det är ju ingenting, ingenting nytt. Men, men kanske är det så att typen av eventuella brott mot etiken har förändrats lite grann på senare år. I brottmålen pratar jag väl om nu då, för att det, det ju, finns ju många olika typer av, av juridik och där har det nog kanske inte förändrats så mycket. Den här förändringen som Mia Edvall Instolander pratar om, mm. den handlar om att det har blivit fler komplicerade mål där det handlar om nätverksbrottslighet. Och pratar vi uteslutningar, alltså det hårdaste straffet man kan få då när man blir anmäld till advokatsamfundets disciplinlämnd så var det tre advokater som blev utskickade ur samfundet förra året. Då rörde det faktiskt inte brottmål utan då var det affärsjuridik. Hur det blir i år det får vi se men det finns ju också andra straffen uteslutning för den som bryter mot god advokatsed. Och det är antingen kan man få en erinren, man kan få en varning, man kan få en varning med straffavgift mellan 1000 kronor och 50 000 kronor. Det är den vi ser över nu om den eventuellt ska höjas. Och sen kan man bli utesluten. Så utesluten är ju liksom den svåraste påföljden. Och det är ju ett slags yrkesförbud kan man säga. att Om man blir utesluten så, så får man inte verka som advokat och inte kalla sig för advokat. Till sommaren då väntas det komma ett förslag från advokatsamfundet på ett högre tak på den här straffavgiften. Max idag är ju 50 000. Och sen krävs det en lagändring för att den ska börja gälla. Ja, fullt upp för advokatsamfundet. Det börjar bli lite läge för ett avsnitt om det, va? Vi jobbar ju på det, så vi får se vad det blir framöver. I fallet då, så hålls ju den fysiska förhandlingen- i och tingsrätt mm. i Sollentuna, norr om Stockholm. Helt enkelt för att det är ett höjt säkerhetsläge. Det handlar om nätverksbrottslighet- och det har också märks en oro bland vittnen- när han har sig rättegång. Rolf Korroll vid polisen igen. Vi har ju märkt att vissa förhör- eller vittnesmål- har ju inte blivit identiska som det sades i i samband med förhörstillfällena. Och riktigt vad det bottnar i om det finns hot i botten eller annat, det kan man ju inte svara på, men en känsla är ju att de känner sig obekväm eftersom de bor i samma område och känner individerna på ett eller annat sätt. Och kanske har då insett att det kanske inte var så bra att säga. Men någon anmälan om övergrepp i rättssak eller hot mot vittnen, det har inte gjorts. Även om polisen ställt frågan direkt till ett vittne. Vars historia var ganska annorlunda under förhöret till tingsrätten jämfört då med under polisutredningen. Men svaret blev nej på frågan om man hade blivit hotad. Det här är ett vittne som... Egentligen inte berättar om själva misstänkta gärningspersonerna Nej. utan han berättar hur han hör skottlossning mm. och att han före skottlossningen har sett eh, de här killarna från röd sida i Nordost. Det är alltså händelsen den 5 augusti i Gävle som han vittnar om. Polisen beskriver att den här personen var väldigt hjälpsam under utredningen, skickade över bilder, ville verkligen att den här skjutningen skulle klaras upp. Men när han förstår att han kan bli tvingad att komma till rätten och berätta om det han har sett, då blir det väldigt jobbigt för honom. Han verkar väldigt oroad och pratar också med polisen om att han kan behöva flytta om det är så att han måste delta i den här rättegången. Och det kommer ju också en lite annan version under förhandlingen i tingsrätten. Då står ju inte han riktigt fast vid de uppgifter som han har lämnat under polisutredningen. Jag ser det som min skyldighet att påminna dig om att du har avlagt vittnesed. Domaren är ju väldigt tydlig under förhandlingarna och vill verkligen förklara för det här vittnet vad det är som gäller när man tar en vittnesed. Det innebär att de uppgifter som du lämnar nu inför domstolen, de måste vara sanna. Och om man medvetet lämnar oriktiga uppgifter fast man har avlagt ed, då kan man bli misstänkt för ett brott som heter mened. Och blir man dömd för mened, då döms man normalt till fängelse. Andra vittnen har också uttryckt oro, men de har också berättat om att de har fått stöd på plats. Jag har ju varit i kontakt med flera vittnen mm. för att höra om de skulle vilja prata med oss och berätta sin historia i programmet, vad man har sett under den här kvällen då det skjuts på Nordost. De personerna har avböjt, men en person nämnde att det var väldigt viktigt för henne det här stödet från vittnesstödjaren via attunda tingsrätt för att hon skulle våga vittna och berätta vad hon hade varit med om. Och de här vittnesstödjarna, det är en resurs som finns på ganska många tingsrätter men som kanske inte alla har koll på. Så jag åkte dit och så frågade jag dem, vilka är ni och vad gör ni hela dagarna? Eh, först så går jag upp till vårt vittnesstödsrum som ligger en trappa upp litet rum och där finns det papper på de mål som ska vara under dagen. Det här är Lena Heiman. Hon är vittnesstödjare, extraordinär på att tunda tingsrätt utanför Stockholm där fallet förhandlas. Så jag är i god tid. Och så har jag då skylt på mig så säger jag, hej, jag heter Lena, jag är vittnesstöd här. Är det någonting du undrar över? Om hon har varit en tingsrätt förut, om hon behöver hjälp. Ibland så frågar den här personen och jag är ingen med mig, jag är jättenervös. Kan du följa med in som stöd? Och du gör jag det. Och ibland så får ju vittnesstödjarna tips från polisen. Har polisen uppmärksammat att den här personen den kan nog behöva ha lite hjälp, ha någon att bolla med ha någon att liksom hålla lite i handen när man väl kommer till tingsrätten. Men ganska ofta så går de ju runt och försöker hitta dem själva. Det som händer när man blir kallad och vittna i domstol det är ju också att man får en kallelse och så får man Lite information och skickat om vittnesstöd. Ibland har ju polisen inte tid och möjlighet att ringa och liksom coacha folk. Och Lena, hon är ganska representativ för de som ställer upp som vittnesstödjare. Kärntrupperna här det är ju pensionärer. Det finns ju några yngre också. De som är yngre, som pluggar, juridik, kriminologi eller vad det nu kan vara. De är ju gärna med. Och det är jättekul och det är väldigt bra. Det blir mer dynamiskt om man har en blandad åldersgrupp. Men tyvärr är det ibland så att de hoppar av, därför att det blir för mycket med plugget och det här. Va? För det är ingen guldgruva att vara vittnesstödjare. Alla är volontärer och de gör det här helt utan ersättning. Och jag tänker lite så här att det är mycket snack om anonyma vittnen, om kronvittnen och med mera. Och då kanske man borde lägga lite pengar på det här också. Det pågår ju en av regeringen tillsatt utredning där man ser över själva vittnesfrågan. Och som du nämnde, fokus i debatten, det har ju varit kronvittnen och anonyma vittnen. Jag kan tycka att det finns en lite bortglömd del av det här och som ska bli väldigt intressant att läsa i den här utredningen. Mm. Och det handlar just om stödet till vittnen, informationen man får. Hur ska det funka? För det gör ju skillnad. Vi hade ju det i det här jävlefallet med vittnet som påpekade just att den här hjälpen hon fick från vittnesstödjerna, det gjorde att hon kände sig trygg. Och Lena, hon berättade också om ett annat fall med en kille som var väldigt nära på att bara vända i dörren och inte vittna. Det var ett fall med, med våldskapital. Och killen, han var skakig redan från början. Det var en ung, ung person, en 20-årsåldern, som hade eh, posttraumatiskt stressröm sedan ganska många år tillbaka. Den här personen var jätteorolig. Eh, och då kunde jag fiska upp åklagaren mm. och vi pratade med honom och det tog ett tag, men du löste sig. Mordförsökade i Gävle i början av augusti, det avhandlas nu i rätten, men på grund av sjukdom på åklagarsidan så har det ju blivit en ofrivillig paus i den här förhandlingen. Ja, den planerade skjutningen mot förlovningsvästen i Borlänge– den kommer till exempel inte tas upp förrän i höst. Och det här tycker ju polisen Rolf Korr är olyckligt. Personligen så tycker jag att det är otroligt olyckligt och det tror jag alla vi poliser som har jobbat det här. Men nu har det ju blivit den situationen och, och där är det bara att gilla läget som vi har förstått så kommer det ju bli olika åklagare i de olika delarna. Det var ju tänkt att en och samma åklagare skulle ha hela vilket det är lättare att få ut budskapet hela förloppet. Det finns ju en risk att någonting missas och ta upp här när man ska presentera ett ärende. men det är ju skickliga åklagare och jag hoppas att de knyter ihop det här för vår uppfattning inom polisen var ju att det var ett jäkligt bra ärende och vi presenterar en bra produkt. Kommer alla de här vara tvungna att sitta häktade nu över hela sommaren? Nej, de två yngsta personerna har man hävt häktningen för gällande just då Borlänge-misstankarna. Men vad gäller modförsöket på Nordost så pratade vi ju med Fredrik Normark som är åklagare. I det fallet, vi bad honom bara sammanfatta. Vad är den liksom starkaste bevisningen? Det är svårt att sätta fingret på vad som faktiskt är det allra bästa ensamstarkaste beviset. Jag pläderar för att jag menar att det är så att säga den indicekedjan. Och vad är en indicekedja egentligen? I det här fallet så finns det ju inget erkännande. Det finns heller inga brottsoffer som berättar klart och tydligt ja, det var han som sköt mot mig. Det finns inga sådana raka vittnesuppgifter. Däremot så finns det en hel del kusselbitar. Man har hittat kulor och hylsor, man har hittat vapen. Det finns en del vittnen som har känt igen personer som har sprungit från platsen eller blivit neddragna på marken och med den här indiciekedjan, alla de här indicierna uppradade så försöker man helt enkelt få till en fällande dom. Yeson. Massa busselbitar som skapar en större bild. Nej, men dels, dels är det ju förstås konfliktbilden. Det vi har sett vilka som uppträder på de olika sidorna eh, som, som, när, som gör att vi kan närma oss vilka personer det rör sig om. Eh, sen är det förstås viss eh, DNA-bevisning. Vi har DNA på en... Patron på platsen. Vi har ju också en film när ett antal personer springer från platsen där en person, menar jag, utmärker sig har en viss typ av klädsel som sticker ut. Och vi ska påpeka igen att samtliga sex som slåtalade förnekar ju brott. Nu är det ju flera nyckelpersoner på blå sida som sitter frihetsprövade och det kanske har svalnat av konflikten i jävla mellan röd och blå grupperingen del. Men polisen Rolf Karol, han tror att det kan smälla igen. Min uppfattning är väl att konflikten lever men samtidigt så så inbillar jag att de förstår ju att polisen kan ha ögonen på dem så att jag tror att det kan bli en vedgällning förr eller senare men det är mycket oklart när det, när det kan bli. Och vad händer med Sara då, advokaten? Ja, det är ju något som advokatsamfundets disciplinnämnd- kommer att avgöra om hon ska straffas på något sätt- för hur hon har agerat i det här fallet. Det brukar vara utredningstider på uppemot ett halvår- så vi får se hur det går där helt enkelt. Du har lyssnat på Petri Krim, om gängvåldet i Gävle och relationen mellan gängledaren och hans advokat. Producent idag var Lars Truudson och Viktor Papini. Viktor Papini har precis fått en liten son, vi gratulerar. Ljudtekniker Johan Hörnqvist, reporter Lova Nykvist Sjöld. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.